Війко втік з дому. Не з'являвся більше тижня. Одно слово. Яка ж його подальша доля? Хто зна? Я зверталась до ворожок. Вони в один голос стверджують, що Семен живий. Може, відсидів строк і поселився десь на заслонні. А спілкуватися з сім'єю заборонено. От і Маргарита Іванівна – як не розкладе карти на трифового короля, випадає, що він думає про нас і от-от об'явиться. А там Бог його знає. Зенацька пригадалися всі, на перший погляд здавалося б дрібні деталі, які тепер набувають великого значення. Мені виповнилось шістнадцять. Настав час отримувати паспорт. «Мамо», – кажу, в метриці зазначено, що батько – українець. Отже, я теж пишу у графі «Національність – українець». «Ні в жодному разі», – сполошилась вона, – «тільки росіянин». «Чому, дивуюсь?» «Так треба, синку. Всі ми – росіяни. Запам'ятай, це і ніколи на запис у метриці не посилайся». І після паузи тихенько додає – якщо хочеш вижити в цьому світі. Ще один спогад. Нарешті після війни додому повернулась Любка. Якось вони з мамою розглядають дві пожовклі світлини. Єдиний спогад про дитинство Любки і Відька. Брат і сестра стоять у двох, мов на свято, в однакових темних костюмчиках з широкими комірами зі світлими смужками. І друга. Вони на пляжі, всміхнені, засмаглі, лежать на пісочку. «А чому ніде немає фотографій тата?» – запитую я. Любка з мамою перезирається, іначе, між іншим, мама з кидає. Він не любив фотографуватися. Я підвів на неї очі. Мабуть, тому і не залишилося жодної фотки. Під час обшуку а геть усе вилучили. І знімки, і документи, і нагороди. «Ні», – рішуче заявив я, – «далі мовчати не можна. Треба діяти». «Як?» – здивовано поглянула на мене. «І навіщо?» Я все життя приховувала правду про твого батька. Намагалась, аби ніхто не знав, що ми сім'я – ворога народу. Хоч сама ніколи не вірила в це. Твій батько був чесною людиною. Я писатиму в усі інстанції від того імені. Хочу нарешті все знати про нього. Робий, як знаєш, ти тепер у нас грамотний, проказала вона і вийшла з кімнати. Розділ двадцятий. Останній квартирант. Наближалась студентська сесія, і я допізна засиджувався в бібліотеці, готувався до іспитів. Приходив додому втомлений і, повечерявши, відразу ж лягав спати. Та цього разу мати раптом завела зі мною трохи дивну розмову. «Як ти ставишся, синку, до того, щоб знову взяти квартиранта?» Її слова мене приголомшили. «Навіщо?» Мізерні сталінські подачки, коли кожної весни знижували ціни на якісь товари і продукти, припинилися, та все одно дихати стало легше. Я отримував підвищену стипендію, улітку підробляв у піонерських таборах, працюючи там вожатим, а восени студентів посилали на село ламати кукурудзу або копати картоплю, де нас теж підгодовували. Одне слово, на скромний прожиток нам у двох з мамою вистачало. Тому квартирантів ми вже давно не тримали і раптом, певно, у мами були якісь свої міркування з цього приводу, і я вирішив детальніше розпитати її. І хто ж цей квартирант з реабілітованих? Мені все стало зрозумілим. На кожному етапі розвитку нашої країни з'являлися нові слова й терміни, пов'язані з подіями в житті суспільства: червоні й білі, комуни і колгоспи, неп, троцкіст